السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله ومن وموالاه اما بعد فيا اخوه في الايمان amsi tukalemna an amrain alladhaini yasta'iddu bihim almuslimu fi istiqbali shahri ramadhan jana tulizungumzia mambo mawili muhimu ambayo muislam atajiandaa nayo kupokea mwezi mtukufu wa ramadhan وهما المambo hayo mawili ambayo tuliyazungumzia jana Al-awwal la kwanza ni al-mubadaraatu ila at-taubati as-sadiqah al-mustawfiya li-shurutihā ya madhambi ambayo wameyafanya toba iliyo ya kweli ambayo imekusanya sharti zake zote vilevile wal iksaru min istighfar na kukithirisha kuleta istighfar kila wakati kwa ajili ya kumtaka Allah jalla wa'ala msamaha kwa yale ambayo tumeyatenda yakiwa ni mambo hayamridishi Allah Jalla waala wa Tukaelezea sharti za toba ya kikweli ni mtu ajute kwa lile jambo la kimakosa jambo la madhambi ambalo milifanya ajute kwa nini alifanya dhambi kama hilo Pili ni kuazimia kutokurejea katika hilo dhambi. Ya kwamba wewe unajuta kisha unamwambia Allah mimi sitorejea tena huku Katika hilo jambo la dhambi ululifanya Kisha jambo lingine ni mtu kujivua kabisa kutokamana na maasiya. Akawa yeye hatomuasi tena Allah. Jalla wa'ala vilevile kurejesha kitu ambacho labda ulimdhulumu mtu ukirejeshe kwa yule mtu ambaye umemdhulumu ili toba yako ipate kukubaliwa na Allah Jalla wa'ala kwa sababu kuna makosa mengine yanafungamana na haki za wanaadamu na kuna makosa mengine ya fungamana na haki za Allah Jalla wa'ala sasa masala ya kudhulumiana hapo ni makosa ambayo yanaambatana na, na haki za wanadamu kama umemdhulumu mtu umemwibia ulifanya makosa ya kuharibu heshima yake basi niende ukamtake msamaha ndipo hapo ambapo Allah jalla waala atakubalia atakukubalia toba yako haya ni masharti ya toba anasuha as toba ya kikweli ambayo Allah jalla waala ataikubali kwa kupitia masharti haya si leo mtu unafanya jambo unatubia kesho unarejea katika hilo jambo hiyo ni toba ambayo si ya kikweli au msamaha kwa Allah na huku wewe una haki za watu umezichukua kwa hiyo toba kama hiyo haitokuwa ni yenye kukubalika wala si toba nasuha kisha vile vile tulizungumzia jambo la pili la kujiandaa na mwezi wa Ramadhani ni aliktharu iktharu bi an Allahu shahra Ramadan ukithirishe dua unyenyekee kwa Allah jalla wa akufikishe ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan ukiwa uko na afya yako ukiwa uko mzima waweza kutekeleza ibada ambazo Allah jalla wa ala Ame ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan والامر الاخر نjambo lingine ambalo litatusaidia sisi kujiandaa na Ramadhani ni farahun watahani wabtihajun ibadirrahman bikudumi shahri ramadhan ni watu kufurahi na vile na kubashiriana kheri kwa kuja mwezi mtukufu wa Ramadhani watu kubashiriana kupeana bishara njema kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuja uaambie wenzako na utangaze ya kwamba mwezi wa baraka mwezi wa rehma mwezi wa maghfira unakuja watu wajiandae kwa hiyo jambo lingine ambalo litakusaidia wewe kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kuwa na furaha ya kwamba mwezi wa baraka unakuja, mwezi wa rehma unakuja. Uwe na furaha. Sio wale ambao waliozoea kula, wakawa hawataki ibada za Allah Jalla wa basi kwa hivyo sasa wao labda watakuwa wanachukia kwa kuja mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa sababu wanajua ya kwamba ni mwezi ambao watakikana kufanya subra ya kutokula kuanzia kuchomoza kwa alfajiri ya kweli mpaka wakati wa kuzama jua na wengine inakuwa kwa wao jambo kama hili ni jambo zito kwa hiyo labda wakawa wanachukia kwa sababu anajua atakosa kufanya mambo yake yale mengine lakini muislamu ambaye ana imani muislamu ambaye imani yake ni ya kweli basi atakuwa na furaha e, Na na vile vilevile atabashiria wenzake na kuwaeleza wenzake ya kwamba mwenzi mtukufu unakuja asema Sheikh Ahmad Al-Jazairi rahimahuhfidhahu Taala faqad Imethibiti anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kana yubashiru ashabahu biqudumi shahri ramadhan alikuwa akiwapatia masahaba zake bishara njema kwa kuja mwezi mtukufu wa ramadhan hili limethibiti mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwapatia bishara njema masahaba zake kwa kuja mwezi mtukufu wa Ramadhani wayيذakkiruhum bifadailih na huku akiwakumbusha fadhila za mwezi mtukufu wa ramadhan wakana sahabatu sahabatu allahu ta'ala anhum na vile vile walikuwa masahaba radhi za Allah ziwaendee wasalafu nasalihu na wale watu wema walopita ya batahijuna bidhalika walikuwa wakifurahia hilo la kupata bishara ya kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuja upo karibu basi walikuwa wakifurahi masohaba na watu wema waliopita Sheikh yasema Faaina aina anta min dhalika uko wapi wewe na hayo ya kufurahia neema kama hii ya Allah jalla wa'ala ambayo inatukabili hapo mbele yetu uko wapi wewe na furaha kama hii ambayo walikuwa wakifurahia masuhaba na wale watu wema waliopita wa ayyu farahin a'dhamun na ni furaha ipi iliyo kubwa eh minalikhbari ramadhan hmm? kama vile mtu kuelezwa kwamba mwezi mtukufu wa ramadhani unakuja bila shakka kwa yule mwenye imani atakuwa na furaha kubwa zaidi ya kwamba mwenzi wa rehmaa wa baraka wa maghfira unakuja musimul khairat msimu wa watu kufanya khairi watanzilu rahmat bila vile rahma za Allah jalla wa ala zinateremka kama qala فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سمع اي محمد كوامبيا مسحبا كوامبيا واسلام بفضل الله وقفضل الله جل وعلا وبرحمته وكرهما زك فبذالك وقهيو امباوي نفضل الله رحمه الله فبذالك فليفرحوا بس واؤمني ايه waislamu waumini wafurahi huwa khairun hilo ni jambo la mimma mima yajma'un kuliko yale ambayo wanayo yakusanya fadla, fadla za Allah tabaraka wa taala na rehma zake ni Qur'ani ni zile arkanul islam ambazo alizokuja nazo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikiwemo ndani yake sawmu kwa hiyo ni jambo la furaha ambalo lampa samu islam kwa yeye atafurahia jambo kama hili la kuja mwezi mtukufu wa Ramadhan mwezi ambao ndani yake kunapatikana fadhila za Allah Jalla wa'ala watu wasoma kitabu cha Allah watu waleta istighfar watu watoe sadaka watu wafanya mambo ya yaheri kwa jambo la kufurahi kwa muislamu ambaye alie na imani wa fi sahihi targhib na katika sahihi targhib an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu kutoka kwa abi huraira radiyallahu jalla w'ala wa zimuende paala amesema qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amesema mjumbe wa allah jalla w'ala wa atakum shaharu ramadhana umewajilieni mwezi wa ramadhana Shahrun Mubarakun Mwezi uliobarikiwa, mwezi wenye baraka. Allahu alaykum siyamahu. Allah Jalla wa'ala amefaradhisha kwenu nyinyi funga ya mwezi huo. Tuftahu fihi abwaabu samaa. Katika mwezi kama huo, milango ya mbingu inafunguliwa. Milango ya Janna inafunguliwa wa tugla fihi abwabul jahim na vile vile ndani yake kunafungwa ile milango ya jahim milango ya moto inafungwa wa fihi maradatu shayatin vilevile wale mashetani hufungwa uwekwa jela mashetani wale ambao wanapoteza watu lillahi fihi lailatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi huo ana usiku usiku ambao khairun min alf shahr ni mbora kuliko miezi 1000 usiku wa Lailatul Qadr صلى الله <سؤال> عليه وسلم من khurrima khairuha yule ambaye atakayenyimwa khairi za mwezi mtukufu wa Ramadhan khairi za Lailatul Qadr faqad hurma hakika huyu atakuwa amenyimwa kwa hiyo hatopata tena ikiwa amenyimwa na Allah Jalla wa Ala za hiyo lailatul qadr za mwezi mtukufu wa ramadhan basi atakuwa huyu amenyimwa kitu kikubwa sana katika maisha yake qala bin rajab amesema mwanazuoni huyu ibn rajabul hamali fi la ta'if ma'arif katika kitabu chake ان choitu wa thaiful ma'arif qala بعض ul ulama wa mis'ama ba'dhiya ma'ulama hadha al hadith hadith hiya mtuma sallallahu alayhi wa sallam asl fi tahni' tahani'at in nasi ni Asili hii ni dalili ya watu kubashiriana na kuambizana kheri ya mwezi mtukufu wa ramadhan. Aslun fi tahni'ati nasi ba'dihim Ni asili ya watu kupongezana na kubashiriana kheri ya Ramadhani wao kwa wao bishahari Ramadhani kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. كيف لا يبشر المؤمن بفتح ابواب الجنان كيف المسلم ya kufunguliwa milango ya janna vipi muislamu asipewe bishara njema vipi asipewe bishara hii ya kufunguliwa milango ya janna kaifa la yubashsharu almudhnibu bighalq vipi yule ambaye anaifanya makosa anaifanya madhambi asipatiwe bishara njema ya kufungwa milango ya moto kwa hiyo bila shaka ni lazima apatiwe mu'min bishara njema ili apatihamu hamu zaidi ya kuyafanya mambo ya kheri na vilevile vile yule ambaye ni mtu anayefanya masia apewe yeye pia bishara njema ya kufungwa milango ya motoni ili yeye awache yale madhambi ambayo anayomfanyia Allah jalla wa ala kaifa la yubashsharul Vipi asibashiriwe kheri asipewe bishara njema mtu mwenye akili biwaktin kwa wakati yughallu fihi shayatin ambapo mashetani hufungwa He? mwenye akili vipi asipewe bishara njema kwa wakati ambao mashetani huwa yamefungwa min aina yushbihu hadha azaman Azzamana wapi fanana, ambazo, zama hizi zinafanana na zama hizo ambazo zilizopita za masohaba walikuwa wakibashiriana khairi wakiambizana bishara njema ya kuja mwezi mtukufu wa Ramadhan mtume akiwaambia masohaba zake ata shahru ramadhan umewajilieni mwezi mtukufu wa Ramadhan shahr mubarak Mwezi wenye baraka, mwezi uliobarikiwa. Allahu alaykum siyamahu. Allah amefaradhisha ndani yake, amewalazimisheni nyinyi kufunga funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tuftahu fi abwabus samaa. Ufunguliwa milango ya mbinguni. Wa tughla fihi abwabul jahim. Na milango ya motoni hufungwa. وتغل فيه مردت الشياطين نوال ما شيطان ولوكا ميطقه كمعشي الله ووت همفungwa katika mwezi kama huu lillahi fihi lailatul mwezi Mungu Subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu wa Ramadhan ana usiku ambao khairum min alf shahr ni bora kuliko yule atakaye heri za, za, za, za Lailatul Qadr faqad hurima atakuwa ye amenyimwa kheri kubwa sana kwa hiyo mtume alikuwa akiwabashiria masohaba zake akiwapa masahaba ma, ma, zake bishara njema ya kuja mwezi mtukufu Ramadhani kwa hiyo kule kupongezana na kuambizana kueneza habari ima ueneze kwa simu au uandike makala ya kuwahimiza kuwa watu na kuwataarifu watu kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani umekuja mwezi wa baraka mwezi wa maghfira hili ni jambo limethibiti katika sheria kama vile anavyosema ibn Rajab alhambali hanbali katika hii e, kusherehe hii hadithi akisema hii hadithi ni asili na ni msingi wa sharia ya watu kupeana bishara njema ya kuja kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan qala allamatu aljazirati alsheikh abd alaziz bin baz amesema huyu mwanae chuoni sheikh abd alaziz bin baz rahimahullah ta'ala fi majmu'i katika mkusanyiko wa نا بيلهيله مقالاتي ambayo ni tofauti tofauti alisema maneno haya la a'lamu shay'an mu'inan liistiqbali ramadhan siwa an yastaqbilahul muslim bil farhi was-sururi wal-ightibati wa shukrillahi an amballagahu ramadhan wa يتنافسون في صالح الاعمال شيخ ياسين سجوي لا اعلم شيئا سجوي kitu muinan chenye kusaidia au kumsaidia muislam au chenye kusaidia listiqbali ramadhan kitu ambacho chenye kusaidia kupokea mwezi mtukufu wa ramadhan siwa isipokuwa ayastaqbilahul muslimu bil farahi ni aupokee Muislamu mwezi huu kwa furaha wa wal yote maneno haya yanamaanisha maana ya nini ya furaha kwa hiyo Sheikh asema hajui kitu ambacho kitakusaidia heo Muislamu kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani ispokuwa ni kuupokea kwa kufurahi uonyeshe furaha ya kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuja Mwenzi wa baraka kisha vile vile wa na vile vile umshukuru Allah jalla Waala ala Ambalagahu ramadhan kwamba amekufikisha wewe katika mwezi mtukufu wa ramadhan wa na akakuwafikia wewe kufika katika mwezi mtukufu wa ramadhan kwani hii neema kubwa sana kama tulivyosema hapo jana e, muislamu kupata yeye neema ya kufikia mwezi mtukufu wa Ramadhani ni neema kubwa sana. Yampasa amshukuru Allah Jalla waala kwa neema kama hii. Kwani ni wangapi ambao walitamani, walitarajia kwamba watakuwa hai mpaka hii Ramadhani? Hata wengine hatujui manaki zimebaki siku kama tisa au kumi ni nyingi wenda alikatokea lolote la Allah jalla waala hapa katikati. Tuwa muombe Allah Tabaraka wa taala atusalimishe mpaka mwezi mtukufu wa Ramadhan na atuafikie tuweze kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa hiyo ukiupata mwezi kama huu wewe ni lazima umshukuru Allah jalla waala kwa neema kama hii fajaalahu min alahya Allah amekujalia ni katika watu walioko hai alldhina yatanafasuna fi salihi al'amal ambao wanashindana katika kufanya mambo mema mambo mazuri mambo ayaridhiayo Allah jalla wa'ala fa inna bulugha ramadhan Sheikh Asim hakika kufikia ramadhani ni'matun adhimatun min Allah ni neema kubwa sana kutoka kwa Allah jalla wa'ala walihada na kwa ajili hiyo basi kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yabashiri Yubashiru ashabahu. Akiwapatia bishara njema maswahaba zake biqudumi ramadhan kwa kuja mwezi mtukufu wa ramadhan mubayyana fadailahu. ilahu hali ya kubainisha zile fadhila zinazopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan wamaa'adda Allahu fihi lis na yali Allah jalla wa'la wa aliyowaandalia ndani yake wale wenye kufunga Walqaimina na wale wenye kusimama na kuswali minas-sawabil 'azim kutokamana na thawabu nyingi thawabu kubwa ambazo Allah jalla wa'la wa awapatia wale ambao wameupata mwezi mtukufu wa Ramadhan wakadiriki na kufunga na kusimama usiku na kumwomba Allah Jalla wa Ala. Asema sheikh, "Wa yushra'u lilmuslim na imewekwa ni sheria kwa Muislam istiqbalu hadha ash-shahri karim Kuupokea mwezi huu mtukufu bi-taubatin nasuh. Kwa toba iliyo ya kweli, toba ambayo imetimia masharti yake wal isti'dadi na kujiandaa kwa ajili ya kufunga funga ya mwezi mtukufu wa ramadhan wa qiyamihi na kisimamo chake biniyatin saliha kwa nia iliyo nzuri wa azimatin sadiqa na azima iliyo ya kweli uwe na azima ya kweli na nia ambayo ni, ni nzuri vile vile قال العلامه صالح الفوزان حفظه الله ta'ala amesema tena mwanazuoni huyu Sheikh Saleh Al-Fawzan kupeana bishara njema bidukhuli shahari Ramadhan ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadan la ba'sa biha hilo halina tatizo ni jambo lipo katika sheria kumbashiria mwenzako bishara njema ya kuja mwezi mtukufu Ramadhani. Yafanyeni haya. Kwenye simu tumeni risala kwa wenzenu kuwabashiria kwamba mwezi wa baraka unakuja jamani. Mwenzi wa nema mwezi wa khairati unakuja. Eh? Wabashiria Wabashirie wa Islam. Kwa sababu ni jambo ambalo la asabiha limethibiti halina neno katika katika uislamu. Si kama lile lingine ambalo watu wamezoea kulifanya jumaa mubarak jumaa karim jumaa nini hayo yote ni mambo ambayo kisheria kama vile wanavyosema wanaozuni hayana mashiko wala hayana dalili lakini hili la kubashiriana kuja kwa ramadhani lina dalili kwa sababu Asema sheikh al-anna an-nabia sallallahu alayhi wasallam ni kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yubashiru ashabahu bikudumu mwezi wa Mtume alikuwa akiwapatia bishara njema maswahaba zake ya kuja kwa mwezi mtukufu wa ramadhan Wayahudthum ala al-ijtihad fihi na akiwahimiza katika kujitahidi ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan bil a'malis kwa kufanya mambo mazuri mambo mema waqad qala Allahu ta'ala sheikh anasema dalili ya kufurahia jambo hili Mwenyezi Mungu mtukufu asema katika Qur'ani ul bifadli fadlillah Sema Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuambia maswahaba kuambia waumini kwa, kwa, kwa fadhla za Allah wabirhamatihi na kwa rehema zake Fabidhalika kwa hilo faliafrahu basi na wafurahi wa imani huwa khairun ya jumaun hilo ni jambo bora zaidi kuliko dunia na vilivyomo au kuliko yale ambayo watu wameyakusanya Kwa hiyo tahnia kupongezana kupeana bishara njema ni jambo lipo asema shekhi fa tahni'atu bihadha shahri walfarahi biqudumihi yadullani ala raghbati fil khairi kupongezana na kubashiriana na kupeana bishara njema kwa kuja mwezi mtukufu wa Ramadhani na kufurahi kwa kuja kwa mwezi huu asema shekhe jambo hili yadullani au mambo haya yanaonyesha ala raghbati juu ya mapenzi fil khairi katika kheri yani kule kumbashiria ya mwenzako na kufurahi kwa kuja mwezi mtukufu wa Ramadhani basi inaonyesha kwamba wewe wapenda kheri yaonyesha kwamba wewe wapenda kheri kama vile anavyosema Sheikh hapa kwa sababu Ramadhani ni kheri na yake kuna mambo ya khairat kwa hiyo yaonyesha wewe wafurahia khair hizi hizi za ramadhani ambayo inayokuja waqad salafu asema shekhe na walikuwa masalafu watu wema walopita masahaba tabi'in baadhi wa wakielezana baadhi yao kwa kuambia wengine biqudhum ramadhan wa kuja mwezi mtukufu wa ramadhani iktidaan bin nabii sallallahu alayhi wa sallam wafanya hivyo kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam wa sababu mtume alikuwa akiwabashiria masahaba zake kwa kuja mwezi waliulizwa au lujnatu daima waliulizwa swali an hukmi at tahniati shahri ramadan hukmu ya watu kupongezana au kupeana bishara njema ya kuja mwezi mtukufu wa ramadhan fakana aljawabu baada dirasati lujnati ikawa au likawa jawabu baada ya hii komiti ya fatwa ya Saudi Arabia kusoma haya masala walipoyasoma lao lilikuwa ni hili ajabat bi anahu la ba'sa bitahniati bidukhuli shahri ramadhan komiti kama hii ya fatwa ilijibu ya kwamba hakuna neno wala hakuna ubaya ya watu kubashiriana na kupeana bishara njema ya kuja mwezi mtukufu wa ramadhan faqad kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wakasema kwamba alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam Yubashiru ashabahu Bikudumihi akiwabashiria masahaba zake kwa kuja mwezi mtukufu wa ramadhan Wayaqulu na akisema rasulullah sallallahu alayhi wasallam qad adhallakum shahrun adhimun mubarakun kwa hakika umewajilieni mwezi mtukufu mwezi wenye baraka mtume alikuwa akiwaambia maswahaba zake maneno hayo. wayuzekirulahu au lahum, lahum min fadaili na akiwatajia wao fadhila za mwezi mtukufu wa ramadhani wayahuffuhum na akiwahimiza alagtinamihi juu ya kufaidika na mwezi mtukufu wa Ramadhani wabillahi tawfiq na kwa allah ndiko kuna kupatikana tawfiq wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi ni vipi hukumu ya watu kupongezana na kubashiriana kwa kuja mwezi mtukufu wa ramadhan wakasema hakuna neno hilo mefibiki, kwa ni jambo ambalo limethibiti kwani mtume alikuwa akiwaambia maswahaba zake qad adhallakum shahrun adhimun mubarak umewajilieni mwezi mkubwa mwezi mtukufu mwezi wenye baraka na akiwatajia fadhila za mwezi kama huu na akiwahimiza kutumia fursa ya mwezi mtukufu wa ramadhan kwa kufanya mambo ya kheri wile vile jambo lingine ambalo litatusaidia sisi kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhan au kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan ta'allamu fiqh as-siyam wal qiyam wal i'tikaf wal qunut wa zakati al ambalo litakusaidia ewe Muislam katika kujiandaa na mwezi mtukufu wa ramadhan ni taallumu fiqh siyam kujifundisha ile fiqh hukmu za kufunga kujifundisha zile ahkam au ile fiqh ya sawm vipi Muislamu anatakiwa afunde wa aidhan تعلم فقه القيام كيجفنذ فقه يقسمام والاعتكاف نكجفنذ حكم الاعتكاف والقنوت نكنوتي وزكاه الفطر نزكاه الفطري واحكام تلك العبادات كجفنذ حكمه زيباده كما هي حكمه كفूंगा hukumu za kisimamo hukumu za itikafu hukumu za kunuti hukumu za zakati alfitri na vile vile hukumu zinazofungamana na mambo ya ramadhan kabla hululi shahri ramadhan haya utayafanya kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa ramadhani limekuwa ni jambo zito kwa waislamu wengi wao kujifunza dini yao na kujua ahkamu za dini yao ikawa wao wanafanya mambo kiada ya kwamba kwa sababu watu wanafunga na mimi nafunga lakini waweza kumuliza mtu ya kwamba hii funga unayofunga ni nini funga maana yake funga mambo gani anabatilisha funga yako au yanaharibu funga yako saumu yako au ni nguzo gani za saumu ambazo Muislamu akitimiza hizo saumu yake itakuwa imekubalika mbele ya Allah Jalla wa utapata waislamu wengi mambo kama haya hawajui bali waingia katika ibada pasina kuwa na fiqhi pasina kuwa na elimu ya ibada ile ikawa mtu afanya kwamba ni mazoea miaka yote ya funga, lakini ukimuuliza hukumu za ile funga uenda ikawa mtu asikwambie kwa hiyo shekhe hapa anahimiza ya kwamba watu wajifunze hukumu, hukumu zinazofungamana na siyam hukumu zinazofungamana na kiyamu, itikafu, kunoti zakatu, fitri na mambo mengine kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa ramadhani ili mwezi mtukufu wa ramadhani utakapoingia utakuwa tayari wewe una elimu ya kile unachokifanya si kuvamia mambo tu bila elimu ndipo hapo ikawa waislamu wengi leo hii wamepotea kwa sababu ya kutokuwa na ehetemam na mambo ya dini ikawa wamechukulia tu mambo ya dini ni mambo waweza kufanya tu bila ya nini bila ya elimu قال الشيخ اسامه شيخ احمد الجزائري في رسالته هي اهتم تليا ومهم اقرا ونسوم وتالم نا قبل حلول شهر رمضان قبل يا كوينجيا موينج متكوف ما لا بد لك منه مambo ambayo ni wajib kwa kuwewe kuyasomea au من فقه الصيام كما vile fiqhi ya kufunga wa ahkamu za kufunga wal qiyam,iyam wa al-iktikaf wal qunut wa zakat al-fitr au ala al-aqall shekha nasema au kwa uchache ta'allam ahamma ahkamu Hatika al alqurbat adabu za ibada hizo ambazo ni za kujikurubisha kwa Allah jalla wa'ala asema falaslu fil ibadat alman'u asli katika ibada ni kujizuia fanya ibada mpaka ibada ile iwe imethibiti na ibada ile iwe ina mafunzo kutoka kwa Allah jalla wala. Wa wa tawakuf. kwa hiyo asli ya ibada ni mtu kwa yeye atajizuia na atasimama hatoifanya ibada ile hata yarida dalil mpaka ije dalili ya kuthibitisha ibada ile kuwa ni ibada imethibiti na yafaa watu kufanya Fafi fil hadith katika hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin kutafuta elimu elimu ile hapa ni elimu ya dini elimu ya kisheria mtu kujua masala ya kufunga hukumu za kufunga kujua mambo ya swala eh, mambo ya haji ni mambo ambayo faridhatun lazima ala kulli muslimin kwa kila muislamu Sahihul Jami Allahu al Hii hadithi iko katika Sahihul Jami. Kwa hiyo Sheikh hapa aleta dalili ya kwamba muislamu yoyote ni lazima awe yeye atajifunza Masala yanayoambatana na dini yake. Kwa sababu huwezi wewe ukafanya ibada ikiwa ibada ile unaifanya ndivyo sivyo. Sasa ibada ile itakuwa ni ibada ya uzushi. Sio ibada alioleta Allah Jalla waala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ikiwa wewe utafunga funga yako ambayo haina misingi ya kisheria basi tunakuambia ibada hiyo sio ibada ya kisahihi ni ibada ambayo umeizua mwenyewe. Lazima usome, ujue funga inafungwa vipi, ujue swala inaswaliwa vipi sio masala tu ya mtu kuvamia na kufanya ibada Naam Kwa hiyo ili ujiandaye wewe na huu mwezi mtukufu wa ramadhani basi jaribu kuwa wewe utapitia zile hukumu za saum, hukumu za zakatu alfitr hukumu za itikafu za qiyam ili ukiingia katika ibada hizi uwe unazifanya kama vile atakawi allah na mtume wake muhammed sallallahu alayhi wasallam jambo lingine ambalo litatusaidia sisi kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhan ni shirao al mawadi al ghidha'iya kununua vyakula vya mwezi mzima kama utakuwa wewe unaweza kufanya hilo yani ujiandae na stoku yako ya chakula ya mwezi mzima ni jambo la muhimu sana ikiwa mwislamu ataweza kufanya hivyo qala sheikh sheikh Ahmad jazair katika hii risala yake ya sim inista ta'ata ukiweza an tashtaria ba'd almawadi alghidha'iya al kullihi fa'al ukiweza kununua baadhi ya aina ya vya ya mwezi mzima basi fanya hivi ikiwa utaweza kujinunulia vya chakula cha mwezi mzima basi fa'al fanya hivi wa tafarragh li'ibadati rabbik na upate nafasi uchukue muda wako kwa ajili ya kumwabudu Mola wako ni jambo zuri sana ikiwa mtu utajiandaa utaji mapema kukusanya vyakula ya mwezi mzima ili upate nafasi isije ikawa ah, hakuna hiki hakuna akile, kile kile kimekosekana kile hakuna ah wakati huo utakuwa tayari umeshajiandalia chakula una chakula cha kutosha cha mwezi mzima unapata fursa nzuri ya kumwabudu Mola wako wala tansa nasiba kamina dunia usisahau fungu lako katika hii dunia kwa jambo ambalo limependekezwa Muislamu kama ataweza kununua chakula cha mwezi mzima Kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani na afanye hivyo Fakad sahha anhu sallallahu alayhi wasallam imeswihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam annahu kwamba yeye kana yadakhiru fi baitihi quta sana methibiti mtume alikuwa akihifadhi akijiwekea stoku ya chakula cha mwaka mzima katika nyumba yake hili limethibiti ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijiwekea yeye na ahali zake chakula cha mwaka mzima Nakala al-hafiz fi bin hajar menukulu maneno yake katika fathu fathul an Ibn Daqiq al kutoka kwa huyu mwanawachuoni ambaye ni Ibn Daqiq al-Eid kaulahu yake aliposema yani Ibn Hajar Alinukulu maneno ya huyu mwanawachuoni tuoni ambaye akiitwa Ibn Daqiq al akisema fil Kati ka hadithi katika hadithi ambayo alikuwa akisherehe jawazul iddikhari li, li, lil ahli kuta sana Inajuzu mtu kuweka stoku ya chakula au kujiwekea ghala yako ya chakula cha familia yako cha mwaka mzima. Ni jambo ambalo linajuzu kwa sababu limethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqala Al-Hafiz fi kitabi Al-Nafaqat, hafidh ibn Ja' bin Hajar rahimahullahu ta'ala anasema katika kitabu nafaqat wa ma'a kaunihi sallallahu alayhi wasallam na kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kana yahtabisu alikuwa akihifadhi qutasanati li'alihi chakula cha mwaka mzima kwa ajili ya familia yake mtume sallallahu alayhi wasallam فكان في طول سنه ليكون في خلال عامه مزيما او ايه عرفههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine alikuwa yeye akienda kukopa chakula cha watu wake ili awaekie watu wake chakula cha mwaka mzima alikuwa yeye akienda akiweka kitu chake rahani kwa ajili ya kupata sha'ir ngano au mtama kwa ajili ya, ya familia yake kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam lilifanya hivi. Mpaka tunaambiwa kwamba dhira yake lile vazi lake la kivita lilikuwa limewekwa rahani, kwa ajili ya sha'iri alichukua Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba iwe ni kuta ahalihi, iwe ni chakula cha watu wake. Aenda akapatiana Vazi lake la kivita ili apate chakula cha watu wake wa nyumbani. Kwa maneno haya ni kwamba yanatupelekea yana kwamba inafaa mtu kuwa yeye kama hata hana pesa kwa sasa lakini ana uwezo wa kwenda kukopa ili aweze kuweka chakula cha mwezi mtukufu wa Ramadhani eh kisha baadaye ataweza kurejesha deni hilo ambalo ameamelichukua la chakula cha watu wake vilevile wadhakara dhakara ibnul jauziyo fi saydil khatir an sufiyana aththauri huyu mwanachuoni mwingine ambaye ni ibnul jauziyo ametaja kutoka kwa sufyan aththauri anahu qala ya kwamba sufyan aththauri amesema qala Idha hasalta quta shahrin fata'abbad ikiwa wewe umeweza kujiwekea chakula cha mwezi mzima mwezi mtukufu wa Ramadhani ukajiwekea ghala yako ya chakula basi fataabad, jiweke vizuri na kumuabudu Allah jalla wa'ala. kwa sababu takuwa hakuna kitu ambacho kinakutia tashwishi katika hajati al zile hajati au yale mahitaji ma, ma ya nyumbani kila kitu tayari umeshajiwekea kwa hiyo unaweza ukawa wewe unapata fursa nzuri ya kumwabudu Allah jalla waala Sheikh Ahmad Yasema ma al isharati pamoja na kuwashiria watambii na wazindua watu watahdhir na kuwaonya watu minal israf Kutokamana na israf fi shara'il at'ima katika kununua vyakula ununue kwa mipaka si unanunua vyakula mpaka unafanya israfu Vyakula vingine vinamwagwa e, mwezi mtukufu wa ramadhan mara nyingi watu wanafanya israfu sana ya e vyakula watu wanatupa vyakula vingi sana kwa hiyo jambo kama hili shekhe pia anatahadharisha hapa. Nunua chakula kwa mipaka ya kisheria. Usije ikawa utanunua vyakula vikawa vinaharibika na vilevile vile unafanya israfu katika vyakula kama hivi. Wa laika akasema na vilevile ni juu yako akhil muslim ewe eh muslim bil i'tidal kufanya kati na kati fi nafata katika katika nafaka katika kutoa kile chakula uwe ni mtu uko kati siyo siyo Wat taakud, na kati sio musrif wala sio bahili wa ta'akkud na vile vile kuhakikisha min muddati salahiyyatiha hatta la tafsuda wayalhaquka ad asema shekhe kuwazindusha watu ya kwamba wa hakikisha min muddatisalahiyyatiha muda wa kile chakula kwamba kitakuwa kizuri mpaka muda gani hapa tunazindushwa kwamba madia ya siku hizi ni kwamba yana muda fulani huenda yakafaya nini yakaharibika kwa hiyo shekha anasema angalia ile tarehe ya muda wa uzuri au wa kuwa chakula kile kiko bado salama muda wake ni mpaka tarehe kadhaa mpaka muda kadhaa hilo jambo usilisahau hatta la tafsuda mpaka chakula kisije kikaharibika Wayalhaku yalhaqu na ukapata madhara ikawa ni hasara kwako wewe ni hasara kwa watu wako ikawa wewe umefanya jambo ambalo limekutia wewe katika masala ya hasara. Kwa hiyo Sheikh hapa anatanabahisha watu pindi wanapokwenda kununua vyakula wasiwe na israfu. Wawe na kati katika nini? Katika kununua vyakula. Tusifanye israfu ya kununua vyakula vingi mpaka zile vinaharibika. Kisha vilevile vile uhakikishe ile tarehe au muda wa kile chakula kuwa kitabakia kiko na kiko kizuri au kiko salama muda wake itakwenda mpaka wakati fulani ili kisije chakula kikaharibika na wewe ukapata nini ukapata madhara akaleta dalili ya Allah eh, jalla wala wa kauli ya Allah jalla wala wa inosema madihan almu'minin ambayo inawasifu wale waumin. qala taala madihan, al -madihan ilmu'minin Allah amesema akiwasifu waumini waladhina na wale ambao idha anfaqu pindi wanapotoa chakula chao Lam msirifu hawafani israfu angalia chakula nyumbani wewe ni baba msimamizi rai au wewe ni mama jaribu kuangalia watoto wasifanye israfu katika chakula au usio unatoa chakula kinapikwa kingi mpaka kingine kinakwenda kumwagwa ni jambo ambalo halifai katika sheria kwa hiyo allah wasifu wa imani akisema wal ladhina amfaku anfaqo awale ambao pindi wanapotoa lamusrifu wanapotoa chakula kupatia ahli zao kupatia watu hawafanyi israf wal lam wala hawapunguzi haki za watu katika familia sije ukawanyima watu toa chakula kile ambacho kinacho kuwa ni chenye kutosha kwa wale wale watu wako wa nyumbani usiwabane Allah anasema wala miqturu wala hawa wafanyi ubakhili watu wao hmm? kuna wengine Wanafanya kupunguza zile haki za watu wao mpaka ikawa watu bado walala njaa jambo kama hili laweza kutendeka kwa wale bukhala wale watu ambao wana hata kwa watu wao kwa hiyo Allah jalla wala Asema waumini ummini wa ya lam hawapunguzi haki za watu wao wakana baina dhalika kawama. wakawa wao mkatikati katikati, al-israf wa taktiri. kati ya israf na kati ya ubakhili kwa hiyo wapo katikati hawafanyi israf wala hawafanyi ubakhili wala hawawi wachoyo kwa kwa watu wao Qala Ibn Kathir rahimahullah ta'ala Ibn Kathir anasema katika kufashiri maneno haya ya Allah jalla wa'ala ai laysu bimubadhirin hawa wa'min sio wale ambao wenye kufanya tabdhir kuvuka mipaka katika kutumia ile riziki au kutoa vyakula Fi infaqi katika kutoa kwao hawafanyi tabdhir tabdhir ni ile fawqa israf hata chakula akihitajiki unaenda kutoa hmm? hiyo inaitwa tabdhir unatoa pale ambapo chakula kinahitajika na uwatoa kwa mipaka maalumu. Kwayo hawa hawa waumini Laisu bimubadhirina fi infaqi si watu wenye kufanya tabdhir katika ku, kutoa kwao vya kula hawavuki mipaka katika kujitolea chakula au katika kutoa chakula fa ya, ya, ya, ya surifuna fawqa alhaja wakakitumia kile chakula juu ya haja yani chakula kimetosha lakini bado ikawa mtu ataka kuengeza hmm? kwa hiyo waumini hawafanyi hivyo wala bukhala ala ahlihim wala waumini si mabahili kwa watu wao waumini hawawi mabahili kwa nini kwa watu wao, kama nema ipo, wacha watu wale. Wacha familia ifurahike. Usiwe ni mtu mchoyo hata kwa watu wako. Kitu cha muhimu tu ni uchunge chakula kisije kikaharibiwa na wewe unaona. Asema fa fi haqqihim. Hawa waumini hawawi mabakhili hata mpaka wakaenda kupunguza haki za watu wao fala yakufunahum hawawazuii watu wao kupata ile rizki wanawapatia hawawinyimi bal adlan khiyaran wanafanya uadilifu katika kutoa kili chakula hawafanyi israf wala hawafanyi ubakhili wapo kati na kati asema Sheikh Ibn Kathir wa khayrul umuri awsatuha. na mambo bora huwa Miali ambayo yapo kati na kati si kuvuka mipaka wala si kupunguza na kuwa mchoyo unakuwa kati na kati la hadha wala hadha si huku wala si huku umo kati na nini kati na kati Koyo ni jambo la watu kuzingatia wakati wa vyakula usija ukaona chakula viko vingi sasa ukafanya israfu kuna watu Mas, masikini wanahitajia chakula kama hicho kama unaona chakula ni kingi basi pelekea watu ambao wanaweza kutumia kile chakula kuliko ikawa wewe chakula kinaharibiwa na wewe unaangalia hiyo sio sifa ya nani sio sifa ya muumini ambaye amemwamini Allah jalla wa kwa hiyo kwa ufupi tumetaja mambo ya mtu kujiandaa na Ramadhani jambo la kwanza ni watu kupongezana na kupeana bishara njema ya kuja mwezi mtukufu wa Ramadhani sambaza kwenye simu yako sambaza kwenye redio yako televisheni yako kwa njia yote ambayo unaweza wewe kuwabashiria waislamu au kuwapatia waislamu bishara njema ya kuja mwezi mtukufu wa Ramadhani jambo la pili ni kwamba wewe uhakikishe unasoma hukumu za kufunga hukumu za ibada ambazo zinapatikana mwezi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ujue namna gani utaweza kufunga vitu vinavyoharibu funga yako vitu ambavyo vinavyotakikana kufanywa ikiwa mtu amefunga vitu kama hivyo ujifunze zile hukumu za ibada za Ramadhani kabla ya Ramadhani haija haijaingia Jambo lingine ni mtu kujiandaa na kununua chakula cha mwezi mzima ikiwa anaweza afanye hivyo ili apatie yeye nafasi ya kuweza kumwabudu Allah jalla wa'ala bila usumbufu wa wote kwa haya machache Allah jalla wa'ala tujalili min istami'una al-qawla ahsana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanak أشهد bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi.